ВЧЕНІ ПРО ВСЕСВІТ Найбільшою таємницею є народження Всесвіту, який складається з багатьох мільйонів галактик. На цей час уже налічують понад 125 мільярдів галактик, і в кожній з них сотні мільярдів зірок. Ще наприкінці 1920 року учений Хаббл виявив, що галактики віддаляються від нас, тобто Всесвіт розширюється. Якщо це так, то колись Всесвіт мав значно менші розміри. Майже всі вчені пов'язують розширення Всесвіту з його народженням. Теорію або припущення народження Всесвіту називають теорією великого вибуху. Існує припущення, що великий вибух був спалахом енергії. За лічені долі секунди почалося охолодження вогненного кола, перетворюючи його в густу суміш атомних часток – з яких утворилася дозіркова речовина, до складу якої в першу чергу увійшли гази водню та гелію. Коли відбулося зниження температури Всесвіту до кількох тисяч градусів, почалося формування галактик. Сила великого вибуху змушує галактики розширюватися й до нашого часу. Але це найбільш поширене сучасне припущення. Деякі цікаві припущення учених Частина вчених вважає, що у Всесвіті після Великого вибуху могли скластися умови – приблизно у той самий час, як і на Землі – для розвитку життя і на деяких інших планетах. Проте, можливо, розвиток інших неземних цивілізацій йшов іншим шляхом. Прихильники цієї теорії не заперечують можливості зустрічі з інопланетянами – які не обов'язково повинні бути людиноподібними істотами. Існує й інша точка зору, що людина на планеті Земля – це унікальне явище Всесвіту, єдине у своєму роді, і шукати зв'язок з іншими цивілізаціями безглуздо. Український професор Холодний зробив цікаве припущення – що людина може скласти уявлення тільки про таке космічне середовище, яке вона може бачити, відчувати і таке інше. Невже ви думаєте, що я такий обмежений, що припускаю еволюції людства, залишаючи його у такому вигляді, у якому людина перебуває зараз? З двома руками, з двома ногами і таке інше. Ні, це було б безглуздо. Еволюція – є рух уперед. Людство, як єдиний об'єкт еволюції, теж змінюється і нарешті, через мільярди років, перетвориться у єдиний вид променистої енергії. Костянтин Циолковський. Вчений ДЕВНЕ вважає, що не виключені, хоча й не обов'язково, інші форми життя засновані на зовсім інших фізичних процесах, ніж звичне для нас білкове життя. Можливо, Розум може виникати і в більш широкому діапазоні, чим це вважалось до недавнього часу. Відомий вчений Джон Киль вважає, що НЛО не прилітають з якоїсь іншої далекої планети і не є представниками якихось таємничих цивілізацій. Вони – наші безпосередні сусіди. Частина іншого – просторово-часового поясу нашого світу, де життя – Матерія – енергія радикально відрізняються від наших. Давні індуси, як і давні індіанці, стверджували, що початок цього світу – це щось нематеріальне у нашому розумінні. Можливо, колись зв'язки між світами були більш близькі, ніж ми уявляємо зараз, і малюнки, які схожі на астронавтів, і згадки про вогненні колісниці, мабуть, усе таки мають реальну основу.